Majestate, majestate, nu se cuvine să privească cineva prin gaura ei. Cu atât mai mult când acel cineva este majestatea sa, regele Olaf al 28 Da, șamelale, ale virus să te și tu pic, să vezi ceva in Majestatea voastră n-ar trebui să folosească expresii ca zgâiești sau in N-am voie să vă distrezi eu puțin, n-am voie să râd pe rege, sunt omul cel mai referici, și tu nu vrei să mă înțelegi. Majestatea voastră și mărită fata. Prințesa tocmai primește pe pretendenții la mână. Ei trecem prin momente diplomatice importante. Ce s-ar întâmpla dacă cineva ar surprinde pe majestatea voastră? Cum... cum -a face face aluzie la gaurachii? Exact. E, e, frumos, frumos. N-am ce zice. În fata. Ea va să zic că poate să-și primească pretendenții. Iar eu, tatăl ei, n-am voie nici măcar să trag cu coada ociului. Dar unde s-a mai pomenit majestate... așa? Majestate! Ce tot îi dai cu majestate în sus, majestate în sus? E, să vedem cum se comportă prințesa noastră. Ceau uca așa se va întâmpla! Nu înțeleg! I-a dat un băbârnat prințul spaniol? Ah! Ah! Trebuie să punem imediat capăt acestei comportări. Prințul ah, ah, englez s-a ascuns sub masă! Vai. l a bucat bubică de pantaloni! Mai ce ne facem acum? <laughs> no, no, no, ce ne ne facem nu, nu, nu, nu, nu, nu, poate nu! Când pare reuși, îți spun eu! Ce-a numem așa stare? Lumălarea! Cui nu-i va reuși? Cui? Prințului francez. I-a france. cerut să facă lumânarea, să ah. stea în cap cu picioarele în oh. sus. Ah, de unde, de unde? Ah. -a, Ma... putut. a căzut. Ah. Majestate, cu astea trebuie să-l imediat. fi serios, de ce să-l Eu E o distracție atât de plăcut. îngrozitoare. Prințesa ne face de rușine în fața întreici lungi diplomatice. Cred că ar trebui să o mostrați. Este îngrozitor de prost. Ne adică are o personalitate prea pronunțată când e vorba de comportarea în societate. Păi, nu e decât o glumă. Trebuie, trebuie, trebuie, cât mai sever. Da, da, da, da, da, haide, da, trebuie, trebuie, îndeplinește. E prințes, încearcă. Da, să vedem ce mai. să vedem ce mai. la ce. S-a scos de tu la. S-a scos de Cine? Prințul spaniol! Ce o să mai iasă de aici? Mamă! Ce-ți-a venit să vă crești? M-ai speriat! Haideți, spune ce vrei Lumineția sa, prințul Alfred de Coranda Vecinul nostru, mulți slămiți Să aștepte puțin Nu vezi? Tocmai rezolvăm niște probleme importante de stat Mai să mă State relațiile diplomatice între insula noastră și Coranda Sunt foarte încordate Nu-i bine să-l facem pe prința. Să bine. Bine. drumul să intre Să pofească prințul Alfred de Coranda da. vă urez multă sănătate, rege Olaf al 28 na, na Spune, prinței, cu ce te poți servi? Cu... cu prințesa de soție ah. Ah. Ah. Ah. Cu minunata cheie ah, Cum ai spus, minunată? Da, ce ți-s-o fi Nu-i o petișcană Adică eu, tata... tata. Uh, e Tatăl meu Regele Ciprian al 29-lea Ne trimite salută? Da e, Asta ne bucură, da, bucură. Da, da. E, Atunci să trecem la concret da. e, Știe Alfred, prințul Corandei să facă lumânarea so, uh, Ce? Adică să stea în mâini cu capul în jos Și cu picioarele în sus Cu capul... Uh. <laughs> Asta nu știu e, Atunci n-ai șans <sniffs> Majestatea <fugoi> sa vrea să știe Dacă prințul Alfred are o constituție sănătoasă Dacă e sportiv Da, sunt da. foarte, foarte sportiv cele <hloș> da, noastre sunt foarte mari, prințe În special cele ale prințesei <hloș> și te vei oh. convine singur. Am impresia oh. că audiența celor trei plini a terminat. E oh. rândul dumii tale. Tăticule! Da, da, da, să știi, adăvărat, ai să mănânci bătaie. Tăticule, nu vreau să mă mărit. Tăticule, ce-i ne am De vrei cu orice preț să mă mărit? Iau un princișor nesuperit. Iar dacă ar fi cu aur, colegii, oh, vreau să mă vorbim. Aici, la noi, e traiul liniștit. Am fost copilul cel mai fericit și acum nu ce Dai roabă primului venit. Tatipule, tatipule, vreau să mă morit. Tu mai veni, Pre unul înupețit. Să știi că o să iau la ce măgit. și apoi, puc și de acasă, ne tu o să-ți tricine că Da, da, am mai obligat să mă mărit. Bine, bine, bine, nu te silește nimeni. Totuși, dacă te cere cineva de soție, trebuie să te porți cu vincio, a, draga da, mea. Cine da. a mai pornit asemenea maliere? Au să dai po unui prinț. nu se rușine? i numai ce mutră caragheață avea și cum s-a mai speriat I-a pierit piuitul <laughs> Cum l-a văzut pe Bubica s-a repăzit drept îndulat Azi? Și buga i-a cazut fără <laughs> Lae, Și totuși te-ai purtat ca o fată prost crescută și necuvince <laughs> Știam da. eu, sigur că așa se va întâmpla Ce anume șambelane? Prinții n-au vrut să rămână S-au urcat într-o sură și au pornit-o ca fulgerul unde credeți spre <laughs> port <laughs> da <laughs> unde-i prințul Alfred? Pe Aici, nu știu. Era, aici era, chiar așa, unde-i? Prințe, Sunt aici Poftește, prințe, poftește, da. te așteaptă, princesa! A sunat alarma, prințe? Nu, de ce? că te-ai ascuns după Eu nu, n-am fost prevenit Vreau <coughs> <coughs> <runner conforme> De soție. Pe cine? Pe dumneata. Da? Da. Numai că eu n-am să mă mărit. Ha? Ha? Și apoi, orice tânăr care vrea să devină soț, ha? trebuie să se supună la trei probe. Una de deșteptăciune, hmm. a doua de curaj și a trea de răbdare. Dar oh. cred că nu ai șanse. Eu, eu am să vă spun lui tata. <laughs> să vedeți ce să apătit. Da! Asta ne mai lipsă. Dar unde fugi și de ce fugi asa? Majestate, nu știu, nu știu zău cum să vă spun, dar mă văd nevoit să-mi dau demisia din postul de hai Haide, haide, haide, nu-ți mai da nicio demisie. Ce ne facem noi fără tine? Nu, nu, nu, nu, toate astea vor duce sigur la un război, șambelan. Domnule noi toți te iubi. Nu-i i sigur, sigur, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Atunci îmi mențin atribuțiile. Dar războiul tot amenință Ba, acum a devenit chiar inevitabil. Regele Chiprian al Coranăi a piaștat să ne declare război. Încă de când a jucat cu majestatea voastră table și am pierdut două partide, una după alta. Dacă știam, îl lăsam să câștige și el măcar o dată. Acum ce ne facem? Am o idee Să trimitem imediat un spion în Coranda Să afle ce are de gând regele Ciprian Bine, bine, bine, bine, așa să facem nu-ți mai mânca unghii. Uf, că nu frumos Bine, bine, De câte ori ți-am spus să nu mai bocărești așa tare? Ce vrei? Alteța sa, prințul Cocicadaniei A trimis un soc. Un sol? De unde? Din Cocica. Unde, unde vine așa? mai la stânga, de fapt. Ah, știu, știu, știu, e o insulă. Da, tocmai la celălalt capăt al pământului. Dar și ce vrea solul din Cocica, bă, Dania, da, Dania. Solul a adus un dar din partea prințului. Un dar? Un dar? Ce fel de dar? Ua, sai! Să fie adus darul prințului de Cocica Dania. Ia, ia, ia vezi, Da, ce-ascunde lada asta frumos împodobită? Ia, să o -a A, A, O jucărie, majestate, un soldățel de plum. Dar nu văd nimic deosebit, doar că e mare. O jucărie ca asta la noi o ceoprește din lemn orice meșter, nimic extraordinar. După spusele solului jucăria răspunde la orice poruncă. Dacă îi punem în funcțiune mecanismul cu cheița asta, mă dintr mor de curiositate și ambealare să văd ce va urma. <coughs> Drept! Înainte, marci! Oh. <laughs> Fantastic, extraordinar! Atenție, extraordinar! Atenție, atenție, stai! Pe repaus! Bravo, bravo, soldățele Ascultă-și apelare, drăcia asta pe să placă Dar nu putem obține decât dacă prințesa va consimți să se mărite cu prințul Cochicadag Chege, chege, vrei să l iei de bărbat pe prinț? Nu, tata Bine, dar să știi că soldățenul nu bate al vostru decât dacă spui tu Da Nu, tata, nu vreau pe nimeni, nu mă, Eu nu să vreau Eu nu vreau Stai, stai, stai că voi o idee să vină meșterul de jucării, Hans Kruhl Voi trimite îndată după el, majestate, locuiește la doi pași de palat Să nu bați Grăbește ah, -te! și termină odată cu bucăritul Sigur, tot eu să le fac pe toate Ce greu e în viață să fii Maestru de ceremonii nici fără mine nu intră niciunul Și tot fără mine nu iese vreunul Când intră prințesa în sala cea mare Sau vin regătorii la vreo adunare Când regele iese Sau vin o solie De ziua sau noapte Sunt la datorie Eu știu tocolul Din toți cel mai bine Nimic nu se mișcă-n palat Fara mine, de ce greu este să fii, maestru ce greu. Meșterul crâl așteaptă să fie primit de majestatea voastră. Să intre! Majestate! Te salutăm, meștere! Știm că ești un specialist renumit în jucării și de aceea te-am chemat aici. Să cercetez bine cât mai amănunțit acest soldățel, și, uh, da. da, din ce crezi că e făcut? Uh, acest soldățel, să vedem, să vedem, da, da, da, da, da, da, știu, majestate, e din plumb, din plumb, asta însă nu e totul. Uite-te, bine la el, încearcă toate mișcările, cercetează întregul mecanism, da? fiindcă noi, regele Olaf, oh, îți poruncim să ne facem un alt soldățel, la fel cu ăsta, mm. și cât mai da, repede. Da, da, da, voi încerca, majestate. da. Așa, acum vei rămâne singur cu săltățelul Deoarece noi ne grăbim la masă Cheche sărăcuța în ultimul timp a slăbit grozav a Ai zis ceva, șambelane? Am spus perfect, e, iată -ne în sfârșit de aceeași părere e Majestate Tole! Da, to da, da. Tole, ce zi azi? Duminică! Oh, serios! Deci a trecut o săptămână întreagă, și încă trezire. Dar și, spunem, tot nu ești gata cu jucăria aceea. Cred că n-am să fiu gata niciodată. De ce, tată, de ce întotdeauna ai predat comezele la timp. Da, da, sigur, jucăriile obișnuite. Soldățelul ăsta însă trebuie să execute tot felul de, de mișcări, ba chiar să se bată cu sabia. Are un mecanism grozav de complicat. Cred că n-am să mă descurc niciodată în el. Uite, vezi și tu, uite, uite, uite, uite, corpul e gata, uniforma cu sută, iar fața -o azi. Da, da, e o Da, dar e tare simpatic. Ce folos dacă nu se mișcă? Adică îi lipsește tocmai ce mai important. Oh, oh, oh, oh, am obosit, am obosit. Mă duc să mă culc puțin. Dacă vine cineva, te rog să mă trezești. Bine, ole. dar bine am să te trezești, bine. bine. Bună ziua, domnule. Bună ziua, dorești ceva? Aici locuiește mesterul De De ce cu el? i a dus vreo păpușă la reparat? Ce scrie acolo? Ce ne privește? Poftim? Știu, sunt grozav de curioasă. Așa m-am născut. Uite, să știi că asta nu este o trăsătură frumoasă. Poate, dar n-am ce face. Sunt curioasă și gata. Nu vrei să ne arăți ce scrie acolo? Versuri? Scrie o poezie adevărată? Alte nu știe... să-ți Nu înțelegi că sunt grozav de curioasă? Spune-mi, n-ai cumva niște bomboane? Bomboane n-am, dar dacă vrei... Poți să ți aduc niște castraveciori în oțet? Nu vreau castraveciori. Dar tu cine ești de fapt? Tole. Ce nume stupid, Tole. Nu spune absolut nimic. Pe cățelul meu de pildă îl cheamă bubică. Ce? -i? Ăsta da nume. Ăsta și... exprimă ceva. E doar noi fi vrem să mă și pe mine tot bubică. <sus> și de ce nu? Nici nu mă gândesc. Ești poet? E, încă nu, abia acum iau lecții de la un poet. Auzi meserie. Altceva n-ai putut alege? Ia, în definitiv, tu ce cauți? Ce vrei? Să știi că n-ai voie să-ți mine. Sunt prințesă. Cum o să vei tu prințesă? Despre prințesa Cheghe se spune că e frumoasă. Cum? Și eu nu sunt? Tu, frumoasă, cu nasul ăsta cârn plin de pistrui și cu părul zburlit. Eu am venit la domnul Crul. Noi i-am comandat o jucărie. O jucărie minunată. Da. Un de plumb. Cine noi? Noi, eu și cu regele, tatăl meu. Tu ești într-adevăr prințesa? Atunci... După câte te spui, într trebuie să-ți înrug mâna. Cântele, deloc, de ce? De ce spui că trebuie? Trebuie, trebuie, ca așa se spune în poveștile străbune. Cu și cu castele și prințese frumoșele. Spune, spune, spune! Cât te pormenești în casă, așa pe nebună să coprințe, să mă curoasă, Gureșă și arță-goasă, Cer să Te apleci cu milință Și te pui o sărutare Pe mânuța ai alătoare! floare Doamne! Doamne, mai merge gura? Haide, dă-i o sărutare! mai să nu-mi treci măsura Că te pune tata în fiare. Ești, ești destul de simpatică. E, spui asta fiindcă sunt prințesa, nu? Auzi ce, ce trece prin cap, ești, ești totuși simpatică, pe da. um, Vrei să-mi aduci castraveciorul murat pe care mi l-a oferit Adinauri? Cum să nu? Imediat! Bună ziua, fetițo! Bună ziua! Eu sunt Christian Silverson. Lumea mi-am zice Silver. Ah, sunteți chiar De oh, Deloc. Sunt poet. Poet? Bine, dar arătați ca un cerșetor. Și dacă arătam ca un rege, crezi că era mai bun? Mm -hmm. Nu hainele îl fac pe om. Ah, nu. <laughs> Luați loc, domnule poet. <clears throat> Eu sunt încheie. Prințesa. Oh. Sunteți al doilea poet pe care l-am întâlnit azi. Adevărat? Da. Și unde este prima? S-a dus după un castravecior murat. <laughs> Îți plac castraveciorii murat? Nu poți să sufăr. Îmi plac bomboanele, dar dacă o, -o are. Și uh, ați scris multe poezii? Nici una. Păi atunci, ce fel de poet sunteți? Eu improvizez versurile mele. Oamenii le memorează, le recită la rândul lor, le învață unii de la alții și astfel versurile, cântecele mele, se răspândesc în întreaga țară. Da? Păi, mi unul? Da. Cel ce versul a-ndrăgit, clar și cu dulceață, e veșnic să-l perici, ca goste dragoste de viață poezia ai dar ginga din flor de vorbe adunată, ca un unui unul zoraș, se ai în Acel ce versul am drăgit, l clar și cu dulceață, e că să-l fericit și plin de tagoste de viață. Ești ia, o fetiță foarte Silver. simpatică, Chege. Știți, cred că aveți dreptate. Ne-a mai spus-o și poetul numărul 1. Ah, da. ah, bună ziua, domnule Silva. Bună ziua. Ia vino un pas domnule poet. Cu castravecior cu tot. Hai, tot hai. timpul și bate joc de mine, tot timpul. Fiind că ești un caragheos, ca Da, și Ia Ba și ea, și tu, chiar eu. și eu. Fiecare din noi este caragios în felul lui și trebuie să ne împăcăm cu asta. Atențiune! Iată, vine cineva despre care nu e voie să spui că este caragios. Cine? Regele! Tata! da! Și eu, care am sters-o de la casa englezește, vreau să spun nimic guvernant. Pot să văd este tata? pe cineva care are nevoie de puțină bătaie. Ce zici, ambenaj? Probabil că eu. Da, frumos! Da, ce zice? Să-ți guvernanta și să pun. N-am nevoie de ea. Sunt destul de mare. Da. Vreau să te rog ceva Să auzim Căticule, se apropie ziua mea de naștere A -a -a. E, Nu, nu, că nu vreau niciun cadou Nu, atunci ce vrei, în schimb? Vreau așa, ca soldățelul de plumb Să semene cu tole Cu to, cu cine? Cu tole, lasă meșterul cru știe cine tole Da? da mă rog, și altceva? Aș vrea să spună și să scrie versuri. Oh, oh, oh, oh. n-ai gusturi proaste. Da. Sigur, sigur că așa va fi și mai interesant decât numai la treapta. Da, da, stâng, da. da. acum, găscurițu? Hai, pungi, punci repede acasă. Dar, dar, da, da, dar, unde va fi meșterul crul. Vine, dată. În vine? A, îmi pare bine, dar, dumneata, da, cine ești? Eu sunt Christian Silverson, poet. Îmi pare bine. O la fel, 25, 6 7 8, al 28-lea, Rege. Împânta. Da. Și e așa. Ești, poetă, Așa mi Nu zi. crezi că omul ăsta ar putea îndeplini dorința prințesei? Mm -hmm. Poate ar învăța pe soldațiul nostru să spună versuri. Exact la asta mă gândeam și eu, majestate. Eu însă da. m-am gândit primul. Da, sunt trece și trebuie să fiu întotdeauna privă. Așa că nu te mai văgăm! Ah, Iată-l și pe meșterul. bine binevenit, majestate. Eh? Cum stai, meștere? Cum stai? De fapt, majestate, Soldățelul este gata. Dar nu se mișcă. Nu se mi. Nu, oh, nu, no, no, no. asta e un adevărat ghinion. Și când crezi că va începe să se miște? Nu știu încă, majestate. Am nevoie de soldățel și cât mai repede. Da. Îl vreau neapărat, ce? Da. Da. Și mai da. vreau ca acest soldățel da. să semene cu... Cu tole. Cu tole. To da, cu tole. Da. To De ce? Nu știu. Așa vrea prințesa. Pe urmă mai vreau ca eu să facă și să spună versuri. Asta l-a învățat domnul Silverson. Uh, da. Să știi că por porunca mea legală. Asta-i tot, șambelane, no. no. să merge! Unde? La revedere, ah. la, la, la, la, la, la, la revedere, la revedere. Ma, ma, vai, vai, vai, ce să fac? Sunt pierdut. Stați, stați, stați. Sta Se poate aranja totul foarte bine spre mulțumirea tuturor. Ce vrei să spui? Nu uita că regelui îi plac glumele. Da. A cerut ca soldețelul să se mene cu Tole și să facă versuri Chiar așa? Deci trebuie să fie docmai ca un om viu Chiar așa? Și ce s-ar întâmpla dacă ar fi cu adevărat viu? Chiar așa? Au auzit ce poate să-i treacă prin cap Asta e curată, nebunie Meștere, meștere, Ad uniforma soldețelului! Iar tu, Tole, scoate-ți Ce înseamnă asta? Înseamnă hocus-pocus preparata Soldețelul este gata Înainte, marș! Așa, gata! Hai prea! Pa, ha! ha! e loc de halos. Ei, ce zis de soldatei meștere? Și să zic, ce... um, dacă se descoperă în șelătoria? Trebuie să păstrăm bine secretul. Ta, da, ce da. fricătoare. Ta da de unde? Drept? Direcția palatului Regal? Ne-am arș. Daniel Ai auzit soldatel de plumb? Să știi că ești Ești foarte, foarte drăguț Semeni puțin cu Tole Tole este foarte drăguță, E Grozav de încăpățânaș și nărăvaș Mă auzi? E, și acum Acum am să te rog să-mi scrii ceva Hai, scrie Unde? scrie, hai Tare sunt curioasă să văd Ce ai să-mi scrii un, hai! dă Așa. Tot ce cred, scriu pe hârtie. Pana pentru adevăr e dată, Prințesa... Prințesa mulți răzgâie? Ca orice gâscuriță răsfățată? Ești rău! Ești foarte rău, să știi! Păpușa de suferită! Știi ce ești? S-a și s-a întâmplat prințeză. Tole, este foarte, este foarte neaspultător, domnule Silverson. Cum? Habar n-are să scrie poezii, scrie niște prostii loc de versuri. Prostii? Tata v-a, tata va ruga să să scrie versuri frumoase și el, uitați-vă ce scrie. O, asta se poate îndrepta. Să vezi ce poezie frumoasă o să spune la el acum, vrei? Da, vreau și încă imediat. Bine. Tole, spune-i prințesei o poezie. O fetiță râzgâiată plânge ca o apucată ca a pierdut prin grădiniță la cătul de la guriță Deci ce teva tură, tot avea la cât la gură că din fire vorbăreață și destul de plângăreață Uneori ore furioasă, alte ori Că te tânesă nu poate să-i facă pe voie toate Însă ea nu lasă în pace până ce pe voi face Dane, cazul nu-i prea mare, că doar o fetiță are O fetiță râzgâiată Poftim, domnule Silver! Ați auzit ce-a oh de haide, haide, doar mai să plângi pentru asemenea lucru. Vinovat sunt eu. Da, eu! Când l-am învățat să facă versuri, i-am spus că trebuie să conțină întotdeauna adevărul. Ce vreți să spuneți cu asta? Că ceea ce a spus soldățelul pare a fi adevărat. Majestate, pasor, regele! Mă mai cu tale. He he ce mai face soldațelul nostru? Poezii, majestate! A, foarte frumos, mm. foarte Ei, ai văzut, draga mea, că e ce mai bun? E soldațelul nostru? Da. Mm. hai să-l avansăm la gradul de sergent. Mm. Dar sunt treizeci, pot mm. să-mi permit asta. Soldațel? Te Chiavas sergent! Mm. Majestate!